Track 30. Der Begriff Bionik wurde 1960 vom amerikanischen Luftwaffenmajor Steele geprägt. Er sollte das Lernen aus der Natur für die Technik verdeutlichen oder, wie der deutsche Vorreiter der Bionik Werner Nachtigall es formulierte, Lernen von der Natur für ein eigenständiges technisches Gestalten. Fragen an die Natur haben im Moment Hochkonjunktur, denn die Konstruktionen der Natur sind vor allem eins. Effektiv, bei maximaler Energie- und Materialausnutzung. Im Zeitalter schwindender Ressourcen und drohender Klimaveränderung sind es vor allem diese Eigenschaften, die das Vorbild Natur für Wissenschaftler und Techniker interessanter denn je machen. Das Paradebeispiel für Bionik ist der Traum vom Fliegen. Der Vogel gilt als Vorbild für die Flugzeugkonstruktion. Der Mensch hat bis heute große Fortschritte in der Flugtechnik gemacht, doch die Perfektion des Vogelfluges bleibt unerreicht. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist das 1972 vom Architekten Frei Otto erbaute Dach des Münchner Olympiastadions. Die leicht und luftig wirkende Glas- und Stahlkonstruktion des Daches ist frei an Masten aufgehängt. Sie erinnert an das zwischen Gräsern aufgehängte Netz der Zitterspinne. Aber Bionik muss nicht immer kompliziert sein. Auch in einfachen Dingen steckt die Genialität der Natur, wie zum Beispiel in einer Pinzette. Und wer nicht wie Enten und Gänse Schwimmflossen zwischen den Zehen hat, zieht sich einfach welche an.